Девкржет тим часом і знову стрілу стятиви посилає в Гектора, саме у нього поцілити, прагнучи серцем. Схибив він знову стрілу, Аполон відхилив йому бистру. І Архептолему візничому Гектора постріл дістався. В бій пориваючись ранений, був під соском він у груди, із колісниці упав, Назад подались прутконоги, Коні від нього ж із сила, В ту мить і душа відлетіли. Жаль, завізничим страшний Огорнув тоді Гектору серце, Тяжко сумуючи він, Супутця залишив лежати, І Кебріона гукнув свого брата, Що був недалеко, Вішки до коней узятий, послухався той, це почувши, сам же мерщий з колісниці блискучо скочив на землю з криком жахливим і камінь великий рукою схопивши, кинувсь на Тевкра, поцілить його, пориваючись серцем. Сагайдака тоді Тевкр, гіркую стрілу свою взявши, до тятиви притулив і вже лук напинав, але Гектор – Шоломосяйний у плечі, якраз де ключиця від шиї, груди йому відокремлює, найнебезпечніше місце, каменем гострим ударив, коли той вже цілив у нього, і тятиву перетяв. Заніміла рука біля кисті, теукр на коліна звалився, і лук із руки його випав. На призволяще Еант не лишив свого впалого брата. Зразу ж до нього підбіг і щитом його вкрив величезним. Товарішив його двоє до Тевкра тоді, нахилившись. Ехігів син Мекістей, і з ним богосвітлий Аластор, до кораблів понесли крутобоких і тяжко стогнав він. Знову тоді пробудив... Олімпієць, одувагу в троянах, і до глибокого рову вони відігнали Ахеїв. Гектор між перших помчав своєю могутністю гордий, так наче дикого вепра, чи лева на ловах нагнавши в клуби і стегне міцними зубами впивається ззаду. Пес прутконогий і стежить, щоб звір той не встиг обернутись. Довговолосих атак переслідував Гектор Ахеїв, трупом останніх раз в раз, кладучи, хоч і яктів тікали, та коли рів з частоколом, вони перебігли й багато воїв згубили в утечі руками троянськими вбитих. Перед своїми нарешті спинились вони кораблями і, осміляючи там один одного, Руки здіймали до милосердних богів, і голосно кожен молився, той час як скрізь появлявся на конях своїх пишногривих Гектор з очима Горгони чи мужо убивці Арея. Зглянулась це, зауваживши білораменна Гера, і до Афіни відразу ж Промовила слово крилате. Леле, невже ми, Озевса, державного доню, Не допоможемо хоч би востаннє Данаєм, що гинуть? Мабуть, сповняючи долю лиху, так і приймуть загибель Всі від руки одного, понад міру, бо тяжко лютує Гектор, нащадок приама, і багато вже лиха на кою у Відповідь мовила їй ясноока богиня Афіна. Цей вже давно і силу, і душу свою погубив би в рідному краї своєму убитий руками Аргеїв, та мій батько недобрими в серці лютує думками вічно лукавий і злий бажанням моїм погамовник. Він не згадає, як часто я сина його рятувала, ще як у подвигах той знемагав тяжких Ерістея. Слізно волав він до неба, і мене не підмогу до сина Зевс громовладний не раз посилав із високого неба. О, коли б це я раніше розсудливим розумом знала! Ще як він посланий був до аїдових брам вартового, вивести пса із Аребу, оселі страшного Аїда, то не уникнув би він тоді стіксових течій глибоких.